Ласиль Шкляк. Елементал. Частина друга. Глава перша. Скажи, ну, дядечку: адже не дарма Москва спала на пожежею, віддана французам. Так, були люди, були часи. Я сидів у ресторані готелю «Росія», де призначив Ібрагімові стрілку. Із вікна десятого поверху було видно шмат Красної площі із собором Василя Блаженного, схожим на редьку хвостом до гори. Навіть спаську вежу Кремля, яка нагадувала здоровенного кілка, що його хтось забив тупим кінцем униз. Дивлячись по той бік масивної кремлівської стіни, я чомусь згадував троюрідного брата батьківського дядька. І уявляв, як цей чорт дядько стоїть за шторою одного з тих вікон, коли Сталін стріляє Блюхерові в лице. Мені б тепер такого родича, але немає Сталіна і немає вже троюрідного брата батькового дядька. Так, були люди, а тепер, якщо глянути з висоти цього московського хмарочоса, внизу повзають якісь непідковані блохи, ні тобі гусарів, ні уланів, ні драгунів, ні гармат, ні штиків. Хіба ось цей офіціант у червоній чумарці, що під тупцем подає мені горілку Руська тройка»? Ну який же новий руський не любить швидкої їзди. А я серед них найновіший. Щойно отримав громадянство. Підносить оладки з чорною крою, осетриновий шашлик. Ну а далі побачимо. Може ще дійдемо і до бичачих яєць. Це я вдруге у своєму житті в Москві. Уперше сюди нас привіз дядечко Толя, чи не того ж року, як востаннє вийшов із Лук'янівської в'язниці, коли проголосили акт незалежності. І Аятола, вирішив справдити свою давню мрію – вистрілити з гармати на Красній площі. Друзі відлили йому козацьку гармату у Львові, і ми, задягнувши шаровари та вишиванки, подалися зі своїм сагайдачним на Москву. Найцікавіше те, що нас ніхто ніде не зупинив – ні в поїзді, ні в метро, і навіть на Красній площі, коли ми розпаковували гармату. Всі показували на нас пальцями і гукали. «Ряженеє, ряженеє!» Дядечка Толя підніс сирника, гармата шмальнула. Дай Боже, і якби була набита не газетами незборима нація, а чимось серйозним, то не знаю, чим би усе скінчилося. А так тільки збіглися кагебісти і міліціонери. Що такое? Хто ви такі? Що ви тут делаєте? Дядечка Толя їм пояснив, що це делегація з Києва прибула привітати російських старших братів із Днем їхньої незалежності. «Молодці, це хахли! Сказав тоді один симпатичний кагібіст, демократ, і навіть допоміг нам донести гармату до метро. А свої – ні. Свої нам ще довго вибивали ребра і зуби. Поки я одного разу також не витримав. Перевірив себе на вгодованому Беркові, що мав якраз таке підборіддя, як обчас мого черевика. І коли я зробив йому цю примірку, то Берка списали з міліції за інвалідністю. А мене вибракували з університету за участь у незаконному військовому формуванні. Дарма, що такого формування фактично не було, а була тільки погрозлива назва – «Холодний яр». І, звісно ж, найстрашніше українське гасло. І повіє «Новий огонь з холодного яру». Щоправда, цього гасла вже ніхто не боявся, окрім самих українців, які увічнили його лише в назві «Горілки» і пили переважно за те, щоб ніколи не було війни. Але я одного разу запитав Асю, цілком серйозно, «Та чого тут правду ховати?» Запитав після того, як ми вперше з нею зляглися у яблуневому садочку біля університетських гуртожитків на вулиці Ломоносова, яку ми називали Лупенс авеню Так от, я тоді запитав Асю, котра потемки шукала в траві свої колготки, чи піде вона зі мною до холодного яру сестрою-желібницею. «Сестра-сестра...» І вона, як майбутнє професійний медик, сказала «Піду». Ще й процитувала пісню над піснями із Біблії, яка тоді внастільки входила в моду. «О коли б ти мені був забрата, що перса ссав нені моєї, коли б стріла тебе я на вулиці, цілувала б тебе, і ніхто мені не докоряв би». І то вже майже дійшло до інцесту, коли після другої цитати «Мій коханий простяг свою руку крізь отвір». І нутро моє схвилювалось. Я, роздернані, щільно задягнуті колготки і споживав свого стільника разом із медом своїм. А потім лежачи навзяк і дивлячись згідно з усіма правилами кохання в зоряне небо, спитав про заїчно. А ти знаєш, як загинув отаман Холодного Яру Василь Чучупак? Ні. Його наздоганяла червона кіннота. І ось, коли вже отаман. Що також мчав верхи і був у безпеці, його кобила, англо-арабка Зірка, раптом зірвалася з жеребцями, розвернулася і побігла прямо на кінноту. Потрапивши в оточення, Чучупак вистріляв усі набої із Люйса, а потім і сам застрелився. Тому й тепер місцеві селяни кажуть, Василь загинув через кобилу. Ось так. Почали з пісні над піснями, а закінчили пророцтвом що справдилось. Може, тому мені іноді переслідують сугестії кентавра, як оті, що на посіли були в призоні. Я запалю вже третю сигарету. Ібрагім запізнюється. Він, як і Муса, ревнує мене до привілейованої ролі у цьому завданні. Ревнує до Хеди. І цим запізненням хоче показати, що я тільки виконавець, а керівник операції він. Я його ще не бачив у віч, тільки розмовляв телефоном. Однак і на відстані відчув цей уражений гонор, зверхній смішок. Коли я сказав, що чекатиму на нього в ресторані готелю «Росія», не найкращому місці, звісно ж, для конспіративних зустрічей, але я не знав Москви і повівся, як наївний провінціал-азіят, котрого насамперед тягне до лобного місця на Красній площі. Нарешті на вході, який я пантрував боковим зором, з'явилася особа, що явно представляла непредставлену націю. Тому я прибрав позу гідну щонайменше доктора Майкла Ван Прага, проте й особа справляла враження. Худий, сухожилий, він так упевнено, безпомильно рушив до мене, що якби від нього падала тінь, то вона перекидала б столи, повз які він проходив разом з клієнтами. «Даремно я набундючився. Вас чекають унизу» сказав НЕП, і так само залізно пішов у зворотньому напрямку. Мені нічого не лишалося, як і собі не поспішати. Розрахувавшись з офіціантом, я допалив сигарету, тоді повагом перевальцем пішов до ліфта. Тут мене терпляче очікував НЕП, і ми спустилися вниз, туди, де на слизькій бруківці ковзалися непідковані блохи. Недалечко від того місця, де колись німець Чудопал Руст посадив свого літачка, безперешкодно подолавши всі кордони. Стояв антрацитовий джип-могила, і тільки тут Неп чемно, але з гідністю відчинив мені задні дверцята. Я сів поруч із вишукано костюмованим джентльменом, розуміючи, що це нарешті і є Ібрагім. А Неп скочив на переднє сидіння, де за кермом сидів його цілковитий аналог, точнісінька копія, що дозволило мені відразу охрестити цих близнюків смітом і весеном. Поговоримо тут коротше. Сказав Ібрагім. Тут, короче, найнадійніше місце. А готелі, та ще такі як Росія, короче, завжди були кублами фіскалів. Заледве не після кожного слова він струмляв оте коротше, хоч від того виходило вдвічі довше. Та я був згоден із ним, що розмовляти в могилі набагато безпечніше. Весен розвернувся у бік Москви ріки, викермував на набережну. З його лінькуватих рухів було видно, що він просто катається. І хоч до північної столиці майже докотилося літо, на ньому, як і на Смітові, полискувала лайкова бабочка. Я їх розумів. Самому доводиться іноді зодягатися не до сезону, коли кров з носа потрібні кишені. «Коротше, – вів далі Ібрагім, – ми тобі підібрали хазу, коротше квартиру, бо в готелі добре тільки курей топтати. Але на хазі ти не засидишся, бо ми вже, коротше, багато знаємо. Якщо путята не водять за носа Руслана – «То ми...» Він раптом затнувся, зайшовши далеко зі своїм короче, і заткнув рот сигаретою. Мені хотілося підказати йому, що для зручності найліпше було б називати цих людей «Смітом» і «Весеном», чи, оскільки ці імена вже роздано, «Мініним» і «Пожарським», або ще краще «Путятою» і «Вишатою». Але Ібрагім був далекий від цих харків-макогонників. «Коротше», – сказав він, – «ми знаємо, де той об'єкт, ху «Друга коротший коротше об'єкт. П'ять чоловік охорони, коротше зі стволами. А нам, ти знаєш, стволів не можна. Добре тільки те, що об'єкт далеко за містом». «Що ж тут доброго?» – спитав я. «Дещо, – дражливо сказав він, – потрібен детальний план об'єкта. І є. Він уже геть роздратовано глянув на мене. «Ти хочеш, щоб я тобі зараз усе описав лівою рукою і по-французькому?» Від останнього слова я трошки напружився. Але Ібрагім нагадав. «Це так, коротше!» – Штірліц робив. «А план буде! Коротше, все буде, окрім стволів!» Попри всю напускну потаємність, Ібрагім був невеликим конспіратором, бо раптом і Сміт встромив свого носа. «Слухай, Іб, а нафігаємося дівчина? Вона що вбила когось чи зарізала?» «Думаю, що це ниточка!» – багатозначно сказав Іб. «Яка ниточка?» – не зрозумів Весон. «Слід!» «Слід інвест?» Спитав тупий сміт Слід хрест Роздратовано сказав Іп Ниточка може привести до того Кого вони не бачили мертвим Ниточка? Це і є слід Пояснив Весон Слухай, Іп А вони там цю ниточку не той? Ні, ні, коротше А довше? Спитав тупий сміт Заткніть свої піддувала Сказав Іп Ви бачите, що я розмовляю? «Вам як кудись іти без стволів, то ви просто казитеся!» «Ти не про те подумав», – огризнувся Весон. «Я мав на увазі, чи вони її не... ну, чи не відокремлять душу від тіла?» «Вона їм не потрібна мертво», – сказав Ібрагім. Коротше, єдине, за що можна не боятися, то це за її життя». «До певного часу», – додав Сміт. «А те, про що подумав ти, Іб, – знову звався Весон, – цілком може бути. Душа то одне, а тіло зовсім інше». «Ти тут не мула!» – сказав Ібрагім. «Давай жени нахазуй, мовчки!» Весен погнав авто так безстрашно, наче він і народився вперед ногами. Проїхали ми чимало, поки нарешті зупинилися біля станції метро «Сокіл». Ібрагім простягнув мені ключі з круглим зеленим брелоком і назвав адресу. «Це поруч!» – сказав він. «Далі підеш сам. Квартира абсолютно чиста. Тут не треба нікому світитися. Коротше, звикай, обнюхуйся, ми тебе знайдемо». Його червонясті зіниці були десь на дні очей і світились похмурим вогнем. Джип поїхав далі уперед ногами, а я подивився на круглий плескатий брелок. На зеленому тлі був зображений самотній вовк – національний символ чеченців. Мабуть, для Ібрагіма існували речі, які він ставив вище за будь-яку конспірацію. Я обнюхався у ближньому кварталі і знайшов своє лігво – лігво самотнього вовка – це була однокімнатна квартира на четвертому поверсі висотного будинку, більш-менш умебльована з телевізором, холодильником і, звичайно ж, телефоном, єдиним живим створінням, з яким іноді доводиться миритися навіть заклятим самітникам. Я не здивувався, коли невдовзі він задзвонив. Все нормально? Так, тоді відпочивай. І ввімкни холодильник. Дякую, Іп. Сонце моє друге життя. Я знаю йому ціну. Це моя тінь, мій двійник. Я люблю слухати, як він наближається. Люблю вловлювати саме ту мить, коли він хапає мене за сонну артерію. Віднедавна мені це вдається. Хоч та мить набагато короче за постріл із Шерідана. коротше за 0,6 секунди, які відводять тобі під час тренування, для того, щоб ти влучив у терориста. На кіноекрані натовп людей, жінки з дітьми, а серед них терорист, котрого ти мусиш зліквідувати. І куля точно лягає в ціль. Потім розвертаєшся і стріляєш уже в живих людей, об яких розбиваються кулі-капсули з червоною рідиною. У вісні все набагато справжніше. Я відчинив холодильник. Навіщо його вмикати, коли він порожній? На металевій граці лише експлуатаційна інструкція. Я її розгорнув і швидко знайшов те, що мене цікавило. То був не лише план об'єкта, а й карта місцевості, де він знаходився. Зробив це безперечно профі, що-що, а карту я вмів читати. чому в легіоні надавали більшого значення, ніж таким дурницям, як карате, не кажучи вже про допотопне дзюдо. Якийсь путята чи вишата також був тут мастаком. Шкода тільки, що він не зробив карту рельєфною, скажімо, у вигляді торту, яку після ретельного вивчення можна було б з'їсти. А так доведеться спалити». Я не без утіхи завважив блакитну пляму, що тулилася до самісінького об'єкта. Вода була моєю слабкістю, вода була моєю стихією, а тому я з великим задоволенням зняв із себе разом з одягом людську подобу і став під холодний душ. Кінець першої глави.